Uh, Mike Lendon är ju i landet och hans fans uh, svimmar och sliter kläderna av honom. En av de där fansen har vi här, han heter Ulf Lindemann. Välkommen. Ja, goda, goda. Det är väldigt roligt att få vara här ja. Ja, Här har jag varit många gånger Jag är inte bara fan till Mike Landon Utan mm. jag är ju, har ju varit fan sedan jag var liten Ja, så han. ja det har varit jävla alla Den första jag var fan till var den här Carl-Nika Bellman faktiskt. Bellman? Jag, när Wallman hette han förresten Jag var en Aha. sångare hemma Aha. Och sen har jag ju varit oss lite hårtussare av alla som har varit här Jag var väldigt bra för Pappa tyckte jag var väldigt bra fan Han sa alltid ut med dig, din lilla fan, sa han allt. Men ja. jag var dum. Du har en hel samling med... Ja Ja, han har en, en hel samling med hårtottar med där hemma. Ja, ja. har klätt ett rum med hårtottar. Har ja, jag jag du sett uh, julbrinner Ja. Men det, är han... mitt... det är mitt fel. <laughs> ja. Ja, det... Jag var där och slet och slet riktigt. Ja, den här Mike Landon var ju väldigt roligt. Ja. Rolig. Jag var ju uppe nu i Karlskoga eller vad det var. Och mm. Vi skulle riva hårt åtta där. Och ja, jag kom inte fram riktigt. För han får ju iväg till nästa park i sån här eh, polisbil i 120 knutar. Mm. Och det får man ju inte göra. Nej. Vanliga människor säger, jag var tvungen till att svimma och åka efter han i ambulansen <skratt> den får också köra 120. Aha, så nu det. Ja, Nu, då. Ja. och sen har jag ju varit jag har ju varit väldigt påträngande, får jag säga. Jag, jag har varit, det var till, en gång var det väldigt dramatiskt. Vi var det, det var den här senatorn som var här. Vi skulle överfalla honom några stycken och jag och gick men jag hade jag hade sovit övermässigt. Jag hörde inte på showen, själva showen. För det, mm -hmm. det är ens intresserad av musik. Så det, tycker jag, det tycker jag är så fult, musik. Mm -hmm. Så jag eh, tänkte, jag ligger väl och sover tills det blir lagom att rycka hår då i slutet. där. Och, så jag vaknade lite sen och klädde på mig och iväg då, mm. till parken. Då, då visade sig när jag var på väg dit att jag... Jag kunde inte reta på ryggen. Nej, jag var hopfikt som en fällkniv. Jag måste ha fått något drag. Jag hade ja. varit och hört på en eh, trombonist han innan Så hade vi blåst om ryggen antagligen. Jag hade det, det, slitit det. av honom med en kavaj, den där trombonisten. Ja. Så att jag sprang in på och Då kunde jag inte hitta honom först. Jag Nej. sprang och luggade en massa andra. Ja. Kommunalgubbar och sånt hemma. Men sen hittade jag ju Frankel, för han var ju nedslagen. Han låg ju, så var ju lätt att hitta han på det viset. Så, ja. Då fick jag några tottar och en bit slips, fick jag. Ja. Ja. Men, Men äh, fick jag. ryggen där? Ryggen, ja, ja det var inget fel på ryggen. Jag mm. hade bara i råk att råkat knäppa ihop västen med yrfen. Ja, det slutar alltid med att han har knäppt ihop västern med gylfen, Valfrid Lindemann, som dyker upp och gör omedelbar succé i Gröna Hund på Gröna Lund, den första revin av Hasse och Tages svenska ord. Här är det den underfundige Lasse Månsson som agerar bollplank åt Valfrid Lindemann, alias Hasse Alfredsson.